Hej og velkommen til 2017, dit radiomagasin om kulturhovedstaden. Det her er øhm, vores første program med, med nye værter, to nye værter. Øh, hvad hedder det? Jeg er Elisabeth. Jeg er Onita, og vi er så heldige, at vi har overtaget programmet fra Cecilia, som har kørt øh, hele 2016, hele optagten til og som kulturhovedstaden. Ja, og nu er hun klar til at give sin baby videre. I forhåbentlig I en tryk i Ja. Og I er nogle gode adoptive forældre. Vi skal, vi skal gøre vores aller det skal allerbedste. Gør Jeg har ikke tid til den baby, simpelthen. Den er, blevet, øh, den er blevet vandrygtet, og vi skal lige holde, og nu er det på tiden for nogle rare forældre. Ja, vi skal i hvert fald gøre vores allerbedste. Fedt. Og vi er jo så heldige at have, faktisk, have Cecilia med i programmet. Ja, du har lige sagt hej. Ja. Ja. <laughs> øhm, ja, og Cecilia, vil du lige præsentere? Der selv, altså lytterne kender dig nok godt. Ja, yeah. men, men det er selvfølgelig også langt siden, jeg lavede en ordentlig præsentation, og jeg yeah. ved ikke, om jeg har stamlytter eller ej, men, øh, men, men jeg har studeret æstetik og kultur, og i den forbindelse er jeg meget interesseret i kultur, og har selvfølgelig holdt øje med kulturhovedstaden, og så har jeg også skrevet speciale, det kommer vi tilbage til senere, om, om et af projekterne, og i kølvandet på det øh, sagde vores redaktør her på radioen, det var fedt med et 2017-program. Det skal du lave, fordi du er den, jeg kender, der ved mest om Kulturudstedet. Og det var også rigtigt nok, fordi jeg bare sådan en ren interesse, men så også øh, helt teoretisk har sat mig ind i og snakket med rigtig mange og fulgt med i det hele og får alle nyhedsbrevene fra alle mulige steder og sådan noget. Så, øh, så jeg stod i hvert fald med, med, med en fod godt inde i at vide, hvad det hele var, og jeg havde siddet og læst de der ansøgningsting, de sendte i 2012 og sådan noget. Så jeg havde ligesom sådan en grundviden, og så. Øh, og så har jeg jo lavet det her radioprogram, som er et interviewprogram i princippet, hvor jeg har inviteret nogle forskellige projekter ind, store som små. Øhm, grupper, som ikke grupper af mennesker. Det er alt lige fra arrangører af et eller andet til kunstnere, der har lavet et eller andet, øhm, ind og bare lige fundet dem, der havde tid. Og så interviewede dem om deres, øh, om deres projekter eller deres, deres, deres tilknytning til 2017. Og det har jeg ja, kørt i det sidste års tid. Ja. Og mm. hvordan... På den måde kan man jo sige, at du er en, ret, sådan en slags skuldgruppe at have i forhold til øh, Kulturhovedstad 2017. Øh, jeg tror ikke, det er nemlig ikke alle, jeg tænker, der sætter sig så meget ind i, hvad der skal ske, og måske også hvad hedder det, strukturerne bag ja. hele opsætningen. Der er jo ja. rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed med det her, hele det her program. Og det er du så fuldt. Det sidste ja, år. ja, altså især i forbindelse med min speciale har jeg jo siddet og lavet rigtig meget research, fordi at jeg, og det jo, tror jeg er klassisk, når man sidder og skriver en opgave, så har man nogle, nogle måneder, hvor man ikke rigtig ved, hvor opgaven skal gå hen af, så jeg læste jo bare alt, jeg kunne komme i nærheden af, og var nede øh, var så heldig at, at have kontakt til en på sekretariatet, der gav mig altså, to store poser med mærkelige gammel materiale, <høst> så jeg bare kunne sidde og læse om alle mulige projekter. Øhm, og det gør jo, at jeg har en masse viden, som jeg ikke endte med at bruge til noget der, men som i hvert fald ligger som sådan en grundviden inde i, inde i mit hoved nu. Ja. Hmm. Det er ret fedt, med den der specialiserede viden, øhm, synes jeg i hvert fald. Fordi det gør jo bare, at vi har nogle eksperter på området. Mm -hmm. Det er godt nok. Så vi kunne lige hive dig ind. Du også, altså, ja. Ikke godt nok med, at du er gæst, men du er også vores ekspert. <laughs> ja, jeg, jeg har også selv lidt gjort det samme med uh, fundet folk, der netop. Uh, senere end mig har skrevet, eller også før mig har skrevet specialer om, øh, om stedet, fordi der er et eller andet, som du siger, det der med nogen, der virkelig har nørdet sig ned i bare en lille bitte ting. Øh, publikumsoplevelsen, eller turistoplevelsen, eller hvordan A A A har alle de her regionale styrgrupper gået til møder? sådan, et, sådan en havde jeg inden. Altså, Det er jo en virkelig nørdet ting at finde ud af, hvordan deres mødekultur har været. Øh, så, så det kan jeg i hvert fald også anbefale og give jer videre at dem der sidder og skriver specialer om de her ting og dem der sidder og forsker i det det er virkelig interessant at have som gæster netop fordi de ved, de ved alt muligt inden. mærkeligt ja <laughs> det er ret fedt. de er en guldgruppe af sammen, ja. ja men nu når vi snakker om programmet øhm, hvordan har det så været helt sådan helt at lave programmet sådan? altså har det været det har, det har været sjovt vi snakker det mm. med og det har været sjovt at lave men det har også været lidt stressende for der har været rigtig ja, mange ting jeg, at, tror, fat i. Ja, og jeg tror jeg har lavet den fejl øh, som I jo ikke gentager og jeg har været alene. Øh, mm, yeah. om det, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg tænkte det. Jeg tror, det er fordi, at så er det, så det lettere, at man ikke skal hele tiden mødes med folk eller finde en tidspunkt, man kan, hvor begge kan og sådan noget. Så tænker jeg, ej, det skulle lettest at lave det alene. Og det tror jeg lidt har, har, har bidt mig i røven på et tidspunkt, fordi at man så også mister, man ret let mister motivationen for at holde det oppe, fordi det er et enmandsprojekt og det der, oh, man kan nogle gange, når man har inviteret nogen ind, så man måske ikke lige i interview humør. Altså det kan man, det er man ikke altid nødvendigvis. Øhm, så det har nogle gange været så lidt hårdt, synes jeg. Så hvis man både skulle cykle igennem en regnfuld aften og interviewe nogen, når man hellere vil sidde hjem på sofaen, altså det har været sådan lidt, det har været ret ensomt. Ja, det er det bakke, Ja, og du har også haft en fast sendetid. ikke? Mm, yeah. Ja, lige præcis. Ja, nu er det jo en podcast, så, en podcast, så nu er det ja. meget mere fleksibelt. Og, og, en, og en anden ting, som vi jo også har snakket om før også tre, det var jo, at, at jeg ikke har ikke haft så meget overskud til at lave en form for PR-arbejde, i hvert fald ikke været så god til at, at måske sende det videre ud, end de få likes, der er på Facebook, og, og så kommer man jo ikke så langt længere i disse tider, hvor Facebook har lavet deres algoritmer om, så man kommer ikke så langt på at have sådan noget 150 følgere på Facebook. Øhm, så nej, sådan et nej, arbejde har jeg jo heller ikke lige umiddelbart kunne overskue at lave, ikke? Mm. for man kan jo gøre alt muligt, man kan jo kontakte lokalaviserne og... Og jeg havde på et tidspunkt kontakt til 2017, hvor jeg var med i et af deres nyhedsbreve om, hey, der er det her radioprogram. Men så er der ligesom ikke rigtig nogen, der har fulgt op på det. Og det kunne man jo godt, man kunne lige så godt være med i nyhedsbrevet hver måned eller uge, eller hvornår de sender det ud, og sige, hey, i næste måned skal I da høre det her, for der handler det om ja, et eller andet, men... ikke? Ja, ja. Altså, det kunne man jo lige så, godt, man lige så godt have et tættere samarbejde til 2017, fordi de har jo ikke deres egen radiostation. Det her, det er jo faktisk deres radiokanal. Altså, det er jo, det er jo ja det er, er de til dem, ikke? Ja, da, ja altså. det er det da. Det er altså en kæmpe stor arbejdsbyrde for dig, jeg skulle have. Og, og Aarhus, ja, ja havde det havde jeg bare ikke lige tændt over. Mm. Så langt havde jeg bare ikke lige tænkt, at, at man kunne hvor meget man kunne udvikle det. Og så netop, ja, jeg kunne lige gjort det, jeg kunne mm. overskue. Og så, øh, man gør det jo i bedste det, mening, ja. når man gør det. Ja, ja. <laughs> altså, Når du selv er så interesseret i, yeah. i emnet, som du er, så vil man gerne man vil gerne ud i det hele. Og det er jo et kæmpe mm. stort program, mm. der foregår jo altså, tusind ting også. Ikke kun i Aarhus by, men i jeg ja. ja, og man kan jo faktisk, man kan jo have gæster inde, der laver verdens mindste lille bitte afart af et projekt, som at man kan have, kan have store, sådan nogle main, øh, nogle af deres, de der store projekter med. Så jeg tror aldrig, at man løber tør for, for folk at interviewe. Det er sådan set mm. bare med at finde dem, og så finde en tid, hvor man, kan, hvor man kan mødes på. Ja. Mm. Jeg synes egentlig, det er ret fedt. Jeg tror også, at der, mange, der glemmer, at det er jo hele regionen, ja. der egentlig er en del af, af kulturhovedstaden. Mm. Så det er ikke kun Aarhus som, som alene by, der, har, ja. der bærer det her, øh, det Nej, her titel. Ja, det, og det er ikke kun her, der rent faktisk er arrangementer. Mm -hmm. og Nej, og der er, ting, der er, jo, er arrangementer og kop, helt ud af, i de også mindre byer, op, ja. Ja. det er lige det skal man skal bare være bedre til at undersøge der er for et lokalområde der sker der også en masse. Ja. Men øh, du har også, altså du fortalte på et tidspunkt om du havde været op, øh, var, var, det, var det, du havde været på sådan en bustur på et tidspunkt? Ja, i vestjylland. Det ja, var det. Ja. Der? <laughs> <laughs> Men det var vi jeg kontaktet der en hedder Rebecca Molders, der har sådan noget der hedder Gentænk Sommerhuset, tror jeg, øh, som er i dag sådan noget øh, som er et af de der sådan ting, øh, som er, ligger over på vestkysten og så var, havde hun hukket sig op med noget det viser sig også, at i år, der, og det er sådan uden for 2017-regi som sådan, men der er Region så også blevet gastronomisk hovedstad i noget andet, i noget gastronomisk verden. Så hun havde ligesom hugget op med nogen af de der Vestjyllandsfolk, som har sådan noget, altså sådan noget egens, ikke egens Retter, men at folk, der selv, folk, der har økologiske køer, og nogen, der selv laver deres is ude på en eller anden gård, og nogen, der laver noget ost. Og så, så hører hun mig med på sådan en bustur med, nogle, med alle mulige... Der var folk, der skulle... Der, det var sådan lidt lobby, lobbyistagtigt, og folk, der var interesseret i gastronomi, der kørte rundt i den her bus og smagte på ting. Og jeg tror, folk har betalt ok penge for dig. Det gjorde jeg ikke, så det var bare rigtig fint. Så vi kørte rundt og smagte på alle mulige mærkelige ting. Jeg smagte smagt Det smagte ikke så godt. Øh, jamen, det smager underligt, selvom... Øh, ja, men, men alle mulige ting, og bare rundt og se alle mulige fantastiske steder og by, små byer øh, ude på vestkysten, som... Øh, ja... Som, som, som havde, havde folk der havde slået sig ned og tænkt, nu laver jeg skulle et eller andet lækkert her. Mm. Øhm, ja, så det var meget sjovt, men det, men det er faktisk den eneste gang, jeg har været sådan helt ud af huset. Øh, jeg har været nogle gange ude med en, med en diktafon og, og besøge nogen, som ikke så bare var her rundt i Aarhus. Men, øh, mm. ja. Det er jo helt også det nemste. Helt lo rent logistisk ser at det var også svært at skulle bevæge sig. Det ud. er det, altså, men, men når man så også gerne vil rumme hele Region Midtjylland, så det, det. også, man skal være klar til, altså også, hvis I har mulighed for det, at komme lidt ud. Øh, fordi det virker jo også, igen, så begynder det at virke Aarhus indspist, hvis, hvis man kun så interviewer ja, kun folk fra Aarhus. Ja, mm. Så bliver det jo heller ikke, øh, ja, så bliver det slet ikke altid nok. Nej, Nej, overhovedet ikke. Vi skal i hvert fald også lige... Prøv os, jamen vi kan komme ud, prøve at ja. holde os alle ja. ja, lige præcis. Æ, for der sker, som sagt, der sker mange ting. For eksempel i Randers, som jo ligger alt for langt væk, der sker der nogle ting, jeg så har jeg læst. Ja, det ja I fordi... kunne jo lave sådan nogle ture, hvor I, altså, hvor I udpeger, hvor ja, jeg et eller andet arrangement, mm. eller en, en, ja, et event, der sker, og så samtidig også tager kontakt til dem, der har noget med det at gøre, eller hvis der er en kunstner at snakke med, eller et eller andet, og så sige, det var den tur. Og hvis man så kunne gøre det en gang om måneden, måske, eller en gang ja. om anden måned, så er det, det jo også fornemt. Ja, det ville være ret svedigt. Så kunne ja. man bede lytter om at komme med på sådan en lille mini Ej, det, kunne <laughs> det, kunne det kunne være sjovt. Det kunne være lille no ja. field trip for ja, alle. Ja, ja. Det ret <laughs> Men uh, nu nævnte du før, at det var, at du var det i Vestland, det var Gentænk Sommerhuset. Ja. Og uh, selve temaet for Aarhus 2017 har jo været Gentænk... Øh, hvad hedder det? Rethink. Ja, let's, let's Rethink. Let's Rethink, okay. Det. Okay, ja. Det er rigtigt. Jeg siger sige, at jeg så plakaten for Let's Rethink. Det er sådan en lille pige med helt blond hår, der løber rundt med sådan en, altså en af, af ja, billederne. Ja. Hun løber rundt med sådan en blomstermark med sådan en violin i hånden. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget Rethink jeg synes der bare omkring Nej, det. Nej, det er svært at, ja. at... lige sådan vurdere. Men i hvert fald, jeg synes... Øh, det, det bliver jeg sådan lidt, hvad er det her? Og sådan, mm. Det ved jeg ikke helt. Men når man så kommer lidt længere ind... Altså nu har, det er jo lige gået i gang kulturåret, kan man sige. Men der har allerede været nogle, nogle fede... Øh, jeg har været til nogle forskellige udstillinger og nogle forskellige mm. optræder, og så videre, man faktisk kan se det her Rethink gå igennem, som sådan en ting, som folk faktisk har, faktisk har tænkt over, ja. faktisk gentænkt uh, sine, de, de temaer, og så videre, der er blevet brugt, hvilket egentlig er ret cool. Mm. Um, og du tog selv udgangspunkt i Let's Rethink i dit speciale. Ja. Yeah. Hvis vi kan snakke lidt om det. Det kan vi sagtens gøre. <laughs> um, for du, har, du har jo skrevet speciale, ved, ja, som du stemte før, mm, med STI og ja. Og det tog sig udgangspunkt i det her let's rethink, hvor det har været gentænkt landsbyen. Mm. Ja, som jo faktisk er et af de store, og et af de første projekter, der er blevet skrevet med i, øh, i den her, øh, de, de lavede sådan en gang, der skulle ansøges øh, om det her ned til ICOC. Til, til I, I, køk. Øh, der, der laver de sådan en stor bog øh, med en masse af alle deres visioner, alle deres, øh, deres forløbige projekter og planer, alle lige store projekter. Og der var, der var gensinget landsbyen i de store projekter, de man gerne ville sætte fokus på, og det vil man generelt gerne i Europa. Øh, hvad, hvad skal vi gøre ved de her landdistrikter? Det er jo så tydeligt, og det er jo ikke noget nyt, at, at der er en urbanisering i gang, eller den har alt været i gang, og alle flytter til byen, og også især i Danmark. Centralesygehuse, øh, mm. uddannelsen bliver samlet i byerne. Altså, der er virkelig ikke noget ude på landet at komme efter. Så, ja, så det har jo været et meget vigtigt projekt for 2017 og også sætte fokus på det, fordi det er noget man kan genkende i hele Europa. Man skal ligesom fagne sådan en Europa-problematik i nogle af de ting man laver. Øhm, og så øh, ja, og så blev det til, til la, genting landsbyen øhm, og grund til eller måden jeg kom ind i det på. Den var sådan lidt øh, det var fordi da jeg skulle til at skrive speciale, så var jeg lige gået fra en kæreste og tænkt, så flytter jeg ud til mine forældre, de boede på Djursland, og skriver. Det bliver fint, jeg bor bare derude. Øh, og så tænkte jeg, så er jeg nødt til at skrive noget om udkantsdanmark, fordi nu sidder jeg der, og så noget med kultur og noget med udkantsdanmark. Og så skulle jeg finde en vejleder, og så fandt jeg en, der hedder Louise Ejgod, som har, som har en Ph.D. skrevet i på dramaturgi, men handler om ejens teatre og deres arbejde i udkantsområderne, eller ejens teater, de ligger jo i sådan noget, men sådan mindre byer. Ja. Så hun synes, det var enormt spændende, at jeg gerne ville arbejde med udkanten. Og så sagde hun, at hun er jo tilfældigvis også leder af forskningscenteret Rethink Impacts, Rethink Impacts, som sidder og laver dataindsamling og forskning på hele 2017, om mit speciale kunne være noget med 2017 også. Og så sagde jeg, det er en god idé, det havde jeg selv tænkt på, at det kunne være. Og så kom vi frem til, at så kunne det jo være projektet i Landsbyen, og så huggede hun mig op med nogle folk, der vidste noget. Øhm, og det var en, der hedder Pia Bukart fra, fra Sekretariatet, som jeg fik de der to store poser læsestof af, og også har brugt i min empiri. Og så øhm, skal jeg huske, det. Oh, nu glemmer jeg hendes navn, fordi jeg sidder og skal huske det. Med det et eller andet fra Fagersgård Kommune, som er den kommune, der har. Altså alle kommuner er inviteret til at være med i til en Og så blev Fagersgård, de sagde ligesom, vi vil gerne være tårholder på det her. Øh, og så, skulle, så har de skulle tage beslutningerne siden øh, med det. Byrhjælpbag hedder hun. Øh, og hun sidder på det, og så fik jeg kontakt til hende. Og så hævde hun mig simpelthen med i sådan noget projekt. Så jeg har siddet med til, i Fagerskov Kommune til en masse sådan nogle styrgruppemøder, hvor alle, en præ, repræsentant for alle kommuner i princippet var, var inviteret, og så dukkede dem op, der havde tid og lyst. Og på det tidspunkt var der for eksempel ikke nogen, og nu ved jeg, jeg ved faktisk ikke, hvordan de står nu, men der var ligesom, det var aldrig alle kommuner, der deltog i sådan en møde, fordi det der var også skete i, 14-15, det var jo, at alle kommuner i hele regionen midt også skal finde en eller anden person, der gider at være den, der også sidder og tager sig i 2017. Og hvis man ikke lige har ressourcer til det, så var der bare ikke lige en repræsentant til det. Så, så det har været sådan lidt frem og tilbage. Men jeg var med til en masse møder, og de besluttede sig for nogle temaer, som Rethink, gensing landsbyen skulle, skulle arbejde med, og det var landsbyklynger, borgerbudgettering og bæredygtighed, ja. Mm. Sådan tre temaer, hvor... Og så blev det lagt ud, og det er sådan en lang proces, og så kunne landsbyer melde ind med nogle forskellige projekter, og så koblede jeg mig på det projekt, der hedder Landsbyklynger, og fulgte en lille landsbyklynge i Favsgaard Kommune, og deres arbejde for at blive godtaget til at være en af de endelige landsbyklynger, som så her i 2017 prøver at gøre noget ved deres landsbyliv. Ja. Mm. Og det er virkelig, det er en proces. <laughs> man, kommer, man kommer sgu ind i sådan en, øh, sådan en mærkelig lang proces. Mm. Altså, men ja. det er også spændende at følge den her, er Det er jo sådan en lille kommune, du, eller en lille by? Ja, det er fire, fire øh, altså Farvsgaard Kommune, og ja. så der, var okay. der fire, fire udpeget, eller fire landsbyer, som, øh, som hende her Mette, hun havde styr på i forvejen var i gang med at lave noget form for fællesskab. Øh, der sker jo, det det ved folk jo godt, at landsbyerne mister jo flere og flere forskellige ting, og de mm. her fire landsbyer, der cirka ligger i samme område, i stedet for, øh, at man har få ting i hver landsby, så kunne man lige så godt slå sig sammen, sådan som så man havde et, et fælles. Altså deres, deres arbejde, det er jo forskelligt, hvad de forskellige landsbyer vil arbejde med, men deres mission er i hvert fald at få en hjemmeside, hvor de har en arrangementskalender, så man altid kan gå ind og se, i hvilken landsby sker der noget, også så man ikke lægger årets fast på den samme dag, fordi der er kun så få børn, som der er i fire landsbyer. Så det er dumt, at to af landsbyerne ja. holder fastslavnsfesten samme dag, når det i princippet er det samme publikum, man bestræber for at få. Det, så det var faktisk meget lavpraktisk, det de gerne ville, men det var, men det var deres ting. Altså, det var derfor, de gerne ville være med i det. Det var for at og, og få boostet deres arbejde med simpelthen bare at få noget så lavpraktisk som en hjemmeside, hvor man kan se, hvad der sker i de fire byer. Ja. Og så have et navn til det, og et logo, eller hvad vi altså, Det var sådan nogle sådan nogle opgaver. De møde, alle de møder har jeg også siddet med til. <laughs> sådan nogle små forsamlingshuse ude i nogle små landsbyer i Favreskov Kommune. Det lyder egentlig meget og, hyggeligt. Det er meget, meget hyggeligt. Det var også sådan noget løs velure på som du og, oh. og masser af oh. hjemmebagteboller. Det var så hyggeligt. Lød vi sådan noget hus eller sådan noget? Ja, der. ja lige, om det er, der der er også sådan nogle forsamlingshuse. Ikke? Forsamlingshuse, ja lige præcis. Ja. Det var Men, for alle pengene. Jamen, der der. Er der det er der virkelig. Jo, bruger, og de ja. var så søde, og på den måde møder man jo også sådan nogle ildsjæle, fordi det er jo folk, der laver det her ved siden af deres arbejde, og sådan at det er, jo ja, som er rent mange mange det jo ja. ikke? Det. det er jo folk, der i forvejen har to-tre børn eller en på vej, og et arbejde i en helt anden by, og så, men de vil skide gerne gøre noget mm. for deres lokalsamfund, og det er jo klart, fordi det giver jo også en selv noget livskvalitet at bo i et samfund, der fungerer. Mm. Ja. Det er jo en rigtig god idé, altså når man har sådan fire 5 mm. små landsbyer, der ligger så tæt på hinanden, mm. og det ikke er muligt at have en... Yeah en skole en, i hverby, altså en skole altså. og en bruse og ja, ja, ja. hvad er der nu eller en legeplads altså. bibliotek og, ja, og bibliotek og ja, sådan noget. Ja. Ja. Det kan muligvis have det kørne i hver ene by, så mm. kan man sådan Samle det. Ja, absolut. Øh, hvad hedder Du bruger i indledningen på dit speciale øh, tre begreber, du nævner fællesskab, medborgerskab og så aftraditionalisering ja. øh, Det er tre ting. Er bare to? Tre ting, jeg er ligesom blevet mærke i, for jeg synes, når det, det altså, nu taler om det der mere at, at, at gøre noget fælles, at man mm. er fælles om tingene, at man ikke sådan trækker sig væk fra hinanden, men man faktisk gerne kunne tænke, altså godt kunne tænke sig at lave noget i fællesskab ja. og så har den der medborgerskab med. Ja. Og det jeg synes jeg øh, var spændende. Skal jeg snakke med om kan, altså, da du var ude og nu her og sidde med til de her møder, er der lidt sådan en, en frygt for det her altså Danmark, at man havner i den der sådan lidt uh, marginaliserede, uh, du ved, kategori, ja, ja. Uh, som hedder de der små landsby, hvor der bare ikke sker noget, hvor det bare er sådan dødt eller sådan noget. Ja, altså, ja, hvis man er en landsby, der har noget tilbage, så, så har man jo selvfølgelig, og sådan vil det jo altid være, når man har noget, så er man jo bange for at miste det, hvis der er en mm. chance for det. Men jeg tror, jeg tror sådan set, at man har for længst erfaret, at det vil jo aldrig nu gå altså der vil aldrig ske en, en, en, en det hvad hedder det? Det um, altså, altså industrialisering. Ja. Altså det er jo aldrig sådan at det vil trække sig tilbage igen. Folk bliver ved med mylder til byerne, så kan vi bremse det en lille en smule. Så, så, så det er jo de sidder der med erkendelsen af, Nu er det altså, det er sket. Det er jo ikke fordi der sker. Der kan, det kan kun blive en lille smule værre, men det kan ikke Nej, det er ikke ja. sådan, shit. Nej, <laughs> nej, nej, lige så, så de sidder jo også, og i kaldelsen er, at nogen har boet der mange år, og nogen er måske tilflytter, fordi de lige har fået familie eller sådan noget. Og de sidder og siger, at det er den her situation, vi sidder i. Hvad kan vi så gøre ved det? Og det er jo derfor, at de er sådan nogle ildsjæle, fordi, at de netop, fordi de netop rykker sig og tænker, okay, her er noget, man kan lave om. Jeg vil gerne være den, der, der laver det om. Øhm. Det er fedt at have den ind indstilling. Synes jeg. Helt sikkert. du har på det her ord autrad autraditionalisering. Au ja, det, det er også centralt. Lidt over. Det er <laughs> meget over. Meget let at bare at skrive det. Ja, <laughs> ja. Præcis. Æh, hvad, hvad præcis mener du med, med det her så altså komme væk fra traditionelle i de små landsbyer, eller hvordan er det? Ja, men det, og det kommer det kommer sig at mit nej, øh, det er også jeg, jeg, jeg, det skulle, jeg lige, har lige jeg har givet genbesøgt mit øh, mit speciale her i dag for at huske, hvad det nu var jeg lavede, mm. og det kommer så lidt af af to spor skal jeg se, om jeg overhovedet kan forklare det stadig. Det er jo lang tid siden, jeg har skrevet det. Øhm, hvis vi... Øhm, hvis man nu... I for, det, det hænger også sammen med fællesskaber. Ikke? Hvis vi nu erkender, at, at de fællesskaber, vi har i dag, jo slet ikke er de samme, som dengang langsbyerne havde deres større storhedstid i hvert fald. Så dengang, der var man jo knyttet til det sted, man boede på den måde, at man havde sin familie der, og, og der var et fællesskab omkring så noget som, som kristendom, som man virkelig ikke skulle underkende. Der var sådan et, et, et samfundsmæssigt fællesskab, hvor alle gjorde det samme, og man var meget knyttet til sin familie, og man blev øh, som regel det samme, som ens forældre blev, og man tit så, så døde man jo i den samme by, som man blev født. Mm. Så, så den slags store gammeldags er jo fuldstændig brudt op nu, hvor at man har fællesskaber på nogle helt andre måder, og, og for den sags skyld er der også nogle mennesker, der slet ikke bryder sig om fællesskaber og sådan nogle ting, så derfor er man nødt til at derfor har jeg kigget på, hvilke fællesskaber har vi så i dag. Åh, oh, nu skal jeg lige høre, tænke, hvordan er det der aftrætsanalisering kommer af, ind i det. Men det så også, når man for eksempel så tænker, ej, nu vil vi gerne lave en landsbyklynge. Det lugter jo lidt af en gammel slags fællesskab et eller andet sted, men, det, men, men, men man skal jo også være klar på, at det er noget nyt, man skaber, fordi, at, og det, var, det er egentlig en ting, man ikke rigtig kan måle, men, og jeg ved ikke, om I kommer fra landsby, men det gør jeg i hvert fald selv, at det er helt vildt svært øh, for en landsby øh, at erkende, at den skal være noget andet end den by. Altså ja, øh, sådan noget med, at, at når man, at, sådan noget til halvbald og hvem har de flotteste piger i hvilken by og sådan noget. Ikke? Altså der vil altid være sådan noget. Og sådan var det dengang, at landsbyerne havde alt, så kunne de jo konkurrere på, på det. Men, men ideen med landsbyklynger er jo, at der ikke længere er ressourcer nok til at konkurrere med hinanden, at man netop er nødt til at indgå et nyt fællesskab for at have alt omkring sig. Så på den måde skal man aftraditionalisere den gamle måde at være landsby på, og så være en ny slags landsby. Mm. Jeg tror, at jeg mener det er sådan, jeg ja. brugte det giver, lige sådan, huske det. er hus, det. Det super altså, god altså, man, man skal tænke landsbyen på en ny måde. Ikke? Man er nødt til at have et nye, en ny form for øh, yeah. landsby. Det var faktisk bare det. Ja. Ja, det må også være lidt en, altså, en balancegang for, altså, for dem, der skal lave det. Fordi, Helt sikkert. Altså, man sådan, på den ene side sådan, gerne vil blit, sådan, fastholde sin egen, sin egen by sådan, og sin egen by som identitet, ja. og ikke bare blive til en helt ny by. Ja. Det er jo ikke det der er meningen med i et bedre samarbejde ja. på tværs går jeg ud fra. Ja, ja, ja, og det er jo også ja, det er jo mere at finde find ud af hvordan, hvordan er vi hvordan samarbejder vi men stadig ja jeg bibeholder at være en by, og vi ikke nødvendigvis er en todel by eller et eller andet med, med et par kilometer imellem. Eller sådan noget. Og, og, det er jo, øh, og i sådan nogle landsbyer, der bor der jo mange gamle mennesker, som er vant til dengang. Der var, altså, jeg kunne da forestille mig, det, hvor jeg kommer fra, at der ville være mange, der ville synes, det var noget pjat at skulle samarbejde med nabobyen. Ikke ja. fordi de på den måde ville råbe op eller sige sig imod det, jeg tror bare ikke, at de vil altså, de forstå det. Og det, jo, og det er jo det, man så ved at lave en ny form for landsbyfællesskab, skal overveje, at man er også i gang med at lave nogle traditioner om, i forhold til, hvordan man tænker på sit lokalsamfund. samfund. Øh, tænker man bygrænse? Tænker man interessegrænse? Altså, det er de der nye slags fællesskaber, der skal laves, ikke? Så hvis nu alle fire landsbyer er interesseret i heste. Så, så, så går grænsen jo et andet sted end bygrænsen. Så går grænsen i at vi vil sgu hellere have heste end vi ville være hunde i hele byen, eller hvad fanden vi ikke. Altså ja. sådan, det, Nå, men der findes jo mange forskellige slags grænser i bygrænsen, og det er jo det man skal, man skal ud og røre ved, som jo er et stort stykke arbejde sådan kognitivt for alle beboerne i, i Landsbyen. Ja, jeg tænker også at der ligger noget, noget stolthed i det der med at være sin egen mm. by. Ja ja, og man ja, kommer fra den by, og jeg ja, er jo vokset op der og ja, så, ja. Så ved, at nu siger, du, Nu kommer også selv fra en landsby, mm. at man har ligesom sådan en anden en eller anden form for stolthed, når man kommer derfra, Det vil godt, det ikke er en masse, fordi man, det er jo en lille bitte. Ja, ja, ja, ja, men, men det, er der, altså det er vigtigt, i min... og det er lidt fjollet, ja. men det er jo stadigvæk sådan, det er lidt også imod dem og ja. når der bliver lavet de der fælles arrangementer du kom mig lige fra den samme lille mm. lille by. Vi får altid snakket ja. maling ind i det her. Ja, men det er fint. Det er men fint. Fint. ja, ja. ja der, der er sådan en sofinbyen så lige ved siden af bedre, hvor man altid er så lidt. Ja ja, men men altså ja. så vi kunne opdrage. Ja, jeg kommer fra Ørsted ude på Nordjurs og 5 km væk ligger Allingårbro, og de er sådan cirka lige så stor, tror jeg er lidt større. eller også at det bare fordi den ligger lidt mere på vejen mellem Randers og Fjellerup, at der bare kommer lidt flere mennesker til, og så Ørsted er ligesom sådan afstikker jeg kan bare slet ikke forestille mig, de to byer gider at samarbejde, fordi der altid er sådan noget, øh, øh, så kommer fulde rækkerne over fra Lindobro til Ørsted byfest, og så er det bare et oh, problem. Og så er det jo, uh, har jeg sådan nogen der overfra, og... mm. ja, det Absolut. Helt vi havde sådan en matematiklærer i folkeskolen fra Bedder, som altid ja. havde jordens længste debat med, hvilken by var bedst. Vi ja, ja, ja. Vores var det argument det? var, at er den bedste, vi har en biograf, hvor han svarer, nej, nej, Bedre og Fedre, fordi vi har et lyskryds. Altså, ja. det er jo ikke noget i det helt, ja, ja. <laughs> helt, helt, bilde, helt små. Ja. Og så har der været sådan, lige midt mellem de to byer, der ligger der øh, vores idrætsforening, mm. som, har, som hedder Bedre Maling Idrætsforening. Ja. <laughs> ja. Så det var ja, ja, ja. slået det sammen, ja, ja. Ikke? også? Øhm, og vi var tvunget til at skulle være sammen på det, mm. så altså både med bider og med, ikke, også ja. og, og, det, og det har egentlig været godt, men man kan også godt mærke, at der, er, der har altid været sådan lidt, mm. sådan lidt, nå, du er far, og sådan, okay. Ja. Og sådan tror jeg det være, det synes jeg sådan, det ikke er forkert, det er jo også en charme ved det, mm -hmm. altså det er, en, det er jo en stor charme, men, men det er klart, at den ting skal man ind og arbejde en lille bitte smule med, og så, og så må man jo tage øh, arbejdet derude i de der byer, og så må man jo lave en masse, hvad vil jeg, møder og sige, Nå, men hvad, nu, nu, har vi tænkt det her, lave en fælles idrætsforening. Hvad siger I om det? Og hvis så 90% er imod, så det er jo nok ret svært at gøre. Ja, <laughs> ja. Så, ja eller, eller sådan. Øhm, absolut. Ja, ja. Så øh, ja, det er, jo, ja. Det, er jo, det er jo, en. Altså, jeg har jo ikke siden jeg slap det her speciale, har jeg faktisk ikke haft særlig meget... Jo, jeg sendte mit speciale til dem, jeg sad og havde arbejdet sammen med i alle de der styregrupper, og de synes det var vildt interessant, og så har jeg ikke hørt mere fra dem. Jeg ved ikke, om de nogensinde har fået læst det. Det var også rimelig <laughs> langt at <og> læse, <læsning. laughs> øhm, Meget akademisk læsning. Men... Mm. Øhm men, men jeg ved faktisk ikke altså, du ved sådan helt praktisk, hvad de har lavet. Fordi da jeg ligesom slapt dem, så har de fundet på, de har lavet den her hjemmeside. Den var ikke så, jeg håber ikke, de kommer til at høre det. Det er en lækre hjemmeside. <laughs> oh, nej, altså, sådan er, er jo, jeg kan ikke lave en hjemmeside, nej, nej, nej. så hey, det er alt er bedre. End Der det. er en hjemmeside i hvert fald. Jeg kan lave en tombler. Hjemmeside. Nå, <laughs> øh, de i hvert fald lavet en hjemmeside og sat det her op. De havde sådan en lidt øh, IT-ekspert-type i gruppen heldigvis, som, som gad lige at bruge noget tid på det, øh, og, og lavede et, et budget for, hvad skal vi gøre med, hvis vi skal holde den her hjemmeside i gang og betale nogen for det. En eller andet hosting-selskab. Hvad gør vi, skal vi så have reklamer på siden og sådan Det var meget sådan nogle diskussion de havde på det tidspunkt. Så jeg ved ikke, om de sidenhen... Altså, hvad de har haft af oplevelser med netop de her fælles ting. Har der været nogle komplikationer? Har der været nogen fra den ene by, der sagde, vi synes, det er noget pjat, det her? Øh, har der været mm. nogen fra foreningerne, der har været sure over, at de ikke kom på hjemmesiden fra første år? Eller sådan nogle ting, ikke? Så jeg ved faktisk ikke, øh, alle de der ting, vi snakker om nu, om... Hvad hvad der er gennemgået mm. Favreskov 4'eren, som den hed. Landsby Det er et godt navn. Ja, med et firetal selvfølgelig, ikke? Ja, nej, det er fiertal, fiertal, fiertal, også, selvfølgelig er det det. Ej, nice. Ah, de var uh, sgu 4'eren. Yes. Ja. Vi kan forsøge at lave en opfølging med styrgruppen, hvis vi kan finde frem til dem. Nej, det kunne ja. være hyggeligt. Jeg har, så, ja. jeg har mailadresser på dem, så det så, gør godt. bare. Vi det. Skal I tage, tage, en, tage en bustur derud? Ja. Det er hyggeligt. Ja. Det er ude, ude ved Djursland. Nej, nej, nej. Favreskov, det sådan jo, hvordan ligger det? Det ligger sådan cirka mellem Aarhus Kommune og Randers Kommune-agtigt. Nå, deroppe. Okay. Ja. okay, okay, okay. Ja. Og så er det ikke så langt ud. Ah, nej, ah, <laughs> nej. Det godt jo godt overskue. Mm. Men hvad, hvad fandt du så frem til? Sådan? Hvad var så en konklusion på det hele? Ja. <laughs> det skal du gøre. bare Men jeg tror, det, det, øh, det, var aldrig, det var aldrig et mål at sådan fastslå et eller andet, nej. kan man sige. Og det, her, det er jo sjældent med humanistiske specialer. Det er jo ikke sådan... Men, men det er selvfølgelig... Jeg vil gerne have, at mit speciale kunne pege på... Både en problemstilling, men også en, et måde at arbejde, på og, øh, arbejde med det på. Og det, der jo, som speciale jo rigtig meget handlede om, var jo egentlig at fremsætte nogle teorier. Jeg havde nogle fællesskabsteorier og nogle et eller andet andet teorier. Jeg kan ikke lige huske navnet på dem, men sådan lige nu. Og så skulle man jo bruge sin empiri til at bevise, at de teorier var godt valgt. Og det er jo meget sådan en akademisk opgave. Er, øh. Men konklusionen er jo, at... Faktisk lidt det samme, som vi snakker om, med det der med aftrationalisering og sådan noget, at hvis man tager noget, som engang var noget andet, så skal man <laughs> finde ud af, øh, hvordan man vil tilgå det på. Øhm, og så havde jeg sådan en, øh, en, øh, en, en, en tese om, at, og det var jo også bare sådan en ting, jeg beviste i løbet af specialet, at vi lever i en tid, hvor et folk i stedet for at være tilknyttet til et sted, så er tilknyttet til mange steder, især når man bor ude på landet, hvor man måske bor i en by. Så har man arbejde i en anden by, så går børnene i skole i en tredje by, så bor vennerne i en fjerde by, og bor familien i en femte by og sådan noget. Ikke? Så man mm. bliver slet ikke knyttet ordentligt til sit sted. Og, og sådan noget som en landsbyklynge, eller i hvert fald at gå ind og arbejde med sit lokale område kan i hvert fald være med til at knytte en, en lille smule mere til sit sted. Øhm, men det er jo selvfølgelig ærgerligt, og det kom, vi kommer aldrig nogensinde tilbage til, at alt er i en by desværre, mm -mm. altså skal virkelig være heldig at være ja. den ene virksomhed i byen, der har bakket hus af alle. Ja. Mm. Øhm, og sådan er det jo, at, at folk, der flytter ud i mindre byer, de bliver en lille smule transitmennesker, transit har jeg kaldt det, øh, fordi de er nødt til at simpelthen bare pendle rundt mellem forskellige, øh, forskellige dele af deres liv. Mm. Og det er jo bare at gentænke, som du ser i landsbylivet, altså ja. sådan, hvordan lever ja, man så ja. på den måde? Ja. Og det var det hele, hvis vi går tilbage til så den overordnede styrgruppe for Gentænk Landsbyen, jo ville med de der tre projekter, hvor det ene jo bare var Landsbyklynger, som jeg jo fulgte, men så var det også det, der hedder borgerbudgettering, som var, at borgerne selv kommer med nogle projekter, som de så fik nogle penge til, og det kunne være alle mulige former for projekter. Og så var der det, der hedder bæredygtighed, som var en lille smule ligesom borgerbudgettering, men at, men at man havde nogle bæredygtige idéer, det kunne være alt lige fra skrald til... Landbrug til et eller andet, man ville gøre. Ikke? Og så blev der udvalgt nogle forskellige. Der kom en, nogle, nogle, nogle forslag ind, og der blev udvalgt nogle forskellige. Så alle, der er blevet udvalgt i de tre kategorier, har fået en pose penge. Jeg husker meget, 10.000 måske eller sådan noget. Ikke, ikke voldsomt meget, men til at, øh, til at udvikle deres idé. Og så har de jo ikke. Og det kan godt være, at der er nogen af dem, der har et bestemt event, men det er jo ikke sådan en ting her i 2017, du kan gå til. Men, men så det de bare. Altså, det, så på den måde, det er jo også meget tillidsfuldt at sige, okay, så den her Favreskov 4'eren, så får de nogle penge til at udvikle den her hjemmeside. Og så, så det er det jo bare det, de gør. Altså, så ja. der er der ikke mere i det, men det er ligesom det deres... Altså, så er de en del af 2017 ved at have gjort noget ved deres problematik. Ja. Altså, det, så det er en meget sådan en... Det er jo meget sådan en ting, du ikke kan måle, eller du fortalte jo lige før med, med Anne Jernø, der har sig over, at hun ikke kunne gå ned på Storhalshår og have det sjovt her i 2017. Altså, der er ikke sket noget hele tiden. Og sådan er det jo med sådan et projekt også. Du går jo ikke ud i Fagerskov og fornemmer, uh, hvor det ulmer herude. Der sker yes. nok noget, men jeg står lige her mellem, midt mellem fire landsbyer. Jeg kan bare mærke elektriciteten. Det så og sådan, ja, lige præcis. Sådan er det jo ikke. Men, men der er nogen, der har fået en mulighed for at gøre noget som en del af 2017, fordi de har gentænkt, fordi de er nogle ildsjæle, der siger, at vi vil gerne gøre noget nyt for det her lokale mm. samfund. Så 2017 er ikke kun det er med at få en på opleveren? Det er også det med at investere i nogle forskelligheder. Ja, i hvert fald vil alle mennesker vil jo aldrig opleve det samme, hvis man kan sige det på den måde. Fordi dem, der har siddet og lavet projekten, de her folk i Faroskov 4, de har jo fået en kæmpe en på opleveren, og har oplevet, hvordan det er at lave det. Og måske er nogle af dem sprunget fra, ja. og nogle er kommet til. Men, men dig og mig, vi vil jo ikke opleve noget som helst med det, for Nej, vi præcis. hverken bor der, eller noget som helst. På den måde der er der jo også ret mange af de her 2017-projekter, der er lidt introverte på den måde, at de kun peger på sig selv. Mm. Øh, men, men for dem er det kæmpestort, og for dem vil de jo altid huske 2017 som det år, hvor de fik mulighed for at realisere et eller andet projekt som en del af en større kultur. Helhed. Men det kan jeg egentlig også meget godt lige at tanke mig mm, ja, ja. at det ikke bare behøver ja. at være en oplevelse, men også noget, der bare, sådan, det bare kan være et springbræt for nogen, der har nogle gode idéer til at gøre et eller andet ja. samtidigt. Kunne... Ja, det kan blive en, en bevægelse i samfundet, eller hvad skal man sige? Altså men det er bare et stort ja. til et eller andet. Ja, ja, og det var også, da jeg sad og arbejdede med det og lige opdagede, hvor meget man kunne grave sig ned bare i et projekt, at det også gik op for mig, at det sker der meget i 2017, som ingen kommer til at se. Mm. Altså, fordi der er de ting, alle ser, og så er der måske nogen, der nørder nogen af tingene, og så, der bare, så kommer der bare til at ske tusind ting, som ingen nogensinde kommer til at lægge mærke til i Ringkøbing Skjern Kommune, eller på Hvide Sande Strand, eller et eller andet. Ikke? Fordi Nej. nogen har arbejdet så intenst i op til flere år, mellem et og tre år måske, med et, med et projekt. Og for dem vil det have været et kæmpestort projekt, og for os er det måske bare at gå hen og se på, en ny sten, der er blevet stillet op, eller noget, der overhovedet ikke er sket, eller et skilt, eller... Mm. Ja. ja. Men ja, nu er vi lidt nu vil vi vende tilbage til mm. 2017 generelt, øhm, og du har jo kigget på helt mange forskellige ting, ikke man, ja, man kan virkelig mærke, du har en, du har en ekspertviden <laughs> her. Ja, virkelig, ja, må ja, jeg det må sige. er dejligt, at det kan bruges til noget <laughs> ja. stadig. Jeg arbejder ikke for gave, så <laughs> ja, det er lige, dejligt. Um, Kom, ikke at sige, at ikke kan bruges nej. til noget. Nej, præcis. <laughs> Jamen altså... Øhm, men nu har ja, nu du snakket lidt om, om, hvad hedder det, om specialet, og, det er jo ikke, og, og du har ligesom viden fra forskellige områder. Mm -hmm. Men hvis her på selve 2017-programmet, så der er der helt vildt mange ting. Altså når ja. man går ind og kigger på hjemmesiden, så er der jo bare sådan tusind ting, ja. man kan give sig til, og der man kan er alle mulige... af events, ja. ja. floder, man kan tage til. Det kan være sådan helt umuligt at overskue. Ja, men overordnet set, synes jeg egentlig, det ser ret godt ud, når man ja. går ind. Der er mange spændende ting med at finde ja, til, sikkert. og det er ikke kun i Aarhus, det er også, der er noget ja. i Hibborg, og så er der noget i... Ja, hvis man nu bor i Viborg ja. og tror, at man, at man faktisk, rent faktisk kun befinder sig i Viborg hele det år, så er det jo klart, at man kan ikke gå ned hver uge og opleve noget. Mm -mm. Men der vil være nogle udpluk af et eller andet. Så hvis det tilfældigvis, man tilfældigvis tænker, at jeg elsker tilfældigvis... Okay, nu kan jeg ikke huske, hvad der er i Viborg. Okay, hvis man nu bor i Randers og tænker vandkunst... Yes. Det er lige mig. <laughs> så, så er man jo heldig, fordi så nede på Randershavn, så er der rent faktisk noget vand, og lyskunst. Altså, ja. så er man jo heldig på den måde. <laughs> men, men det er klart, at hvis man er mere specifik og siger, jeg vil se danseteater, så er man måske nødt til at tage bilen og lige køre et sted ja. hen, hvor der er noget prima danseteater. Absolut. Men har du, du, kiggede det lidt, jeg tænker, du mm. var kigget lidt på det ja, det igennem og sådan, øhm, Men Har du fået sådan en sådan overordnet god vibe fra, fra programmet, eller hvad tænker du? Ja, altså, når man, når man bare er ret vild med kultur, så kan jeg ikke, sådan, jeg kan ikke blive i dårlig humør over, at der sker en masse kulturting. Men det er klart, at, at jeg synes også, hvis jeg nu skulle tænke på, at der er en masse, jeg aldrig får oplevet overhovedet, så synes jeg, det er lidt uoverskueligt. Eller det er lidt hårdt, at det er hele Region Midtjylland. Og det synes jeg også, det er lidt... Altså hvis jeg i hvert fald komme med et af mine kritikpunkter, så synes jeg, at det fjollede det hele regionen. For det er en absurd stor region i forhold til, hvis man kigger på nogle af de andre kulturhovedsteder, øh, der også tit har taget deres regioner med, hvis nu for eksempel er en by i Frankrig, ikke lige Marseille måske, ikke de har, så har fået den og de ting, okay, vi tager lige vores omliggende region med med sådan eller sådan noget. Ikke? Og så har en meget naturlig, men vores regioner, de er jo ret unge, de er fra 2007, da kommunerne, ligesom, ja, da kommunerne blev slået sammen, og, og de gamle amter blev nedlagt. Så vores region er bare sindssygt ung, så det, vi har ikke et normalt samarbejde hele regionen midt igennem. Det er jo ikke sådan, at der går et tog fra, fra Samsø til, til Rødenkøbing Altså sådan, der, der er jo ikke, der er ikke en mulighed, der er ikke et normalt samarbejde. Så jeg ville da ønske, at man i stedet for havde tænkt Aarhus plus Østjylland. Mm, Eller Aarhus ja. på Kronjylland. og det er jo lidt større, ikke? Men okay. altså Aarhus-Østjylland, det kunne have været fedt, fordi så har man afgrænset i et område, hvor man både kan komme rundt med toget et stykke tid endnu, og altså, ja, så havde man ligesom... Der er man ligesom vant til at sige, når om alle i Aarhus ved, der, hvad, hvad man laver i Horsens og Skanderborg, Odder og ud til Grenå cirka. Det bliver en lille smule for ambitiøst af andet måske, yes. i forhold til at det, jeg har længere tid siden ja. i, det, i hvert fald. Ja, men, men jeg må indrømme, at så vidt jeg har læst frem til, så. Øh, så, det, så, så var det altså også derfor, de vandt over Sønderborg, Du fordi, de så hele regionen med argumenteret for, at vi løfter hele regionen og bla, bla bla Det er heller ikke noget, du er helt, helt fan af, at du Nej. var Aarhus og vandt frem for Sønderborg. Nej, jeg synes, det er jo typisk, at det skal være den anden største by nu vand, eller København var jo kulturhøjstedet i 96, og så næste gang år, Danmark får det, som jo så i år, så skal det være den næste by, det synes bare er lidt kedeligt. Ja. Det er en lille smule kedeligt. Men jeg har ikke læst Sønderborgs ansøgning. Det kan jo være noget mega dårligt. Øhm, men, men det tror jeg... Men, det kunne have været interessant. Det, det kunne, kunne være været de mega vil, interessant. Vil, jeg ved, de jeg ved at de havde ret mange planer om at lave sådan, nogle, sådan, noget, de havde sådan noget grænsetema. Ja. Øh, fordi de jo er grænse, grænseområde, mm -hmm. og de ville have lavet ret meget omkring, jamen, hvordan er det at være et grænseland, og Tyskland, og Danmark, og helt klart noget historisk, men jo også... Man kan jo, grænser er jo... Det kunne måske være deres tema, grænser. <laughs> ja, ja. Nå, det kunne være fedt, fordi det kan man lave alt muligt Der er jo lavet meget, også endda litteratur om grænser og film om grænser Man kan sige, at grænser lige pt er ret sådan ja, Det mm, ret ville det jo være helt aktuelt, og det, det vidste det man det. selvfølgelig ja. ikke i 2012 overhovedet Nej, øhm, men det, det kunne det blive en mega kæmpe ting fedt. Men jeg tror, så vidt jeg har hørt, så har de stadig Altså selvfølgelig har de jo ikke nogen penge til at udføre det helt Men de, men de har stadig nogle, øh, gennem nogle af idéerne og kan lave det til noget kulturarrangementer men jo ikke til sådan en stor kulturting. men jeg tror, de har gemt nogle af derne, fordi jeg mener, at jeg synes i hvert fald, det var mega spændende, det der mm. tema, eller sådan grænsetting, grænse men det ville have været en helt anden kultur fordi jo mindre byen er, jo mindre penge kan den stable op fordi jo mindre penge har kommunen og sådan noget, så det ville da slet ikke have været sådan, øh, Aarhus, men så bare i, på, i Sønderborg, det ville have været noget helt andet, mm. sådan man kan slet ikke sammenligne, hvordan byerne øh, griber det her an. Nej. Det kunne være fedt at se, hvad de havde lavet. Helt vildt. Hvad de har ja. gjort, men jeg synes, det er i grænser, det er et ret interessant tema. Virkelig interessant tema. Øhm, men jeg synes sige, at i 2012, det vidste man jo ikke. Altså. Nej, nej, det gjorde for man ikke. der altså. hvad der skulle ske. Øhm, nej, og Aarhus en var en vildt godt til at argumentere for det der med hele regionen, og... Ja. Det lyder, det lyder altså også ret godt at sige, at hele regionen vi løfter. Ja, sammen ja, ja lige og brug, brug, brug. Og det var sådan noget, de og sagde. Så... Ikke? Og, men det man jo gør i sådan en ansøgning, det er, man skriver en masse visioner ned, og så handler det jo om at indfri dem. Og det er jo også der, hvor det måske kan gøre ondt i 2018, det er, hvis der så kommer nogen, der peger på ting, der ikke er blevet indfriet. Ja. Fungerede det overhovedet med hele regionen? Ikke? Var der nogensinde nogen, der tog til Vestjylland? eller sådan nogle ting? Ja. Altså sådan, det vil der jo helt klart komme, og det vil jo også være spændende, hvis I stadig har programmet der, og kunne samle op på sådan noget. Mm. Øh, der vil komme uendelige evalueringer på det, tror jeg. Ja. Jeg tror at det vil være mange sådan, hvad skal man sige, sten på vejen. Der kommer altså som ja, nu nogle ting med der altså uforudsete ting. Det er det jo altid. Ja, det er også det. Man kan ikke forse alt. Vi Ej. glæder os i hvert fald til at se hvad de har. Hvad der kommer til helt at ske sikkert. i løbet ja. af ting nu. Altså det er en helt stor ting som jeg hører folk snakke om, det er rødorm. Ja, øh, som jo kommer men er det maj. Jeg tror det er maj der ja, jeg starter. Jeg. Anyway, men som jo også er et interessant projekt kommer til at være ude i Moskva og sådan levne ja, men altså, mm. det kommer til <laughs> at <også, det kommer laughs> som jeg hører folk snakke rigtig meget om, men det er jo også sind de helt store. Mm. Øh, ja, de det store er det der mega events. Ja, lige præcis. Ja. Mega events. Mega events, der er, mega events så der er fuldmåne events og så der er alle ja. andre. Det klarer <laughs> er, der er jeg. Præcis. Det er at, jeg har selv brugt lang tid på at blive klog på, hvad fanden de betød alle mm. de der ting, altså, Så hvis ja. du vil give godt råd til lytterne, hvad mm. vi forhold til sådan, hvad skulle de gå ud og se, altså sådan hvis det ikke kun Hvem skulle være de, de hvad må man ikke mis? Jamen, og det, det er jo svært at sige, fordi man kan heller ikke bare sige røde rum, for der er også være nogen, der synes, vi er latterligt. <laughs> øh, altså jeg, jeg havde på et tidspunkt, øh, hvad hedder han, kommunikationschefen øh, Band, herinde øh, til et interview, og det han sagde, som jeg egentlig synes var ret godt sagt, det var, at det er jo ikke sådan, at alle skal se alt. Men hvis nu man er en person, der elsker at sige litteratur, så vil man kunne blive forsikret om, sagde han jo, jeg skal skulle bruge pæne ord. Men ifølge ham, så kan man så være sikker på, at, at, at det kultur, eller det litteratur, man kan opleve i år, er noget af det bedste. Eller du ved, mm. sådan er altså sådan, de arrangementer, hvis du nu elsker dans, og kigger på, hvad er der danse-ting-arrangementer, så kan man være sikker på, hvis man køber lidt billet til det, så er det noget af det bedste. Mm, altså, det var ligesom, og det synes jeg bare var en rigt, ret god formulering, fordi det er ikke alle, der kan lide alt. Og der er jo virkelig mange temaer, der er jo også noget, der handler om demokrati, som er jo helt ude i sådan en anden ende af kulturen. Øh, der er demokratiprojekter, eller for eksempel sådan noget samfundsrelevans, som, som det der med at landsbyen. Så hvis det er sådan noget, man er interesseret i, så, så er det bare med at finde det, og så kan man være sikker på, at det er det bedste af det bedste. Det ifølge ham, ikke? Altså, mm. det kan vi jo ikke... Ja. ja åh, jeg så der... der er bare lidt rykket nogle ting, og så... Altså. Ja, men det er ikke sikkert, at det kan høres i mikrofonerne, Nej. men øh, vi undskylder, hvis det kan. Yes. Øh, men øh, men vil, du, vil du sådan, hvad skal man sige, opfordre folk til at måske at kigge lidt ud over de helt store ting, men altså prøv at sådan noget sådan... Ja, det synes jeg. Jeg kan, jeg kan selv mærke, at når jeg tænker på f.eks. Røde orme eller et eller andet andet stort, så bliver det sådan lidt, åh, oh, det næsten engang. Mm. Eller ligesom den der, der er sådan en ret stor, øh, til, netop danseforestilling, som hedder øh, Tree of Codes, yes. som ja. også er blevet udsolgt, og der er kommet flere forestillinger og sådan noget, hvor jeg egentlig, når jeg har set øh, præsentationen, af det, det ser jo mega flot ud, og det er Olafur Eliasson, der laver scenografi, mm. og der er en, og Jamie XX har lavet musikken, og en eller anden mega kendt, øh, koreograf har lavet koreografin. Øhm, og, og jeg kan bare mærke, at sådan... Oh, så bliver man også sådan lidt... Åh, oh, jeg. Overgår jeg det største event? Det bliver man også sådan lidt træt af. Jeg ved ikke, med jeg overgår det der røde ord om. Øhm, noget, jeg selv... Jeg har selv lagt en plan for, hvad jeg tænker, jeg gerne vil, vil gøre. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde når gør gøre det, men der er... Øh, der er på syv forskellige museer, er der øh, den serie, der hedder De Syv Dødssynder. Ja. ja, der har man kigge på. Ja, ja. ja men som, som, jeg, som jeg lige pludselig tænkte, fordi jeg har virkelig savnet, at jeg kunne sige, om det her det ville jeg i 2017. Og så læste jeg om det her, og så tænkte jeg, det vil jeg fandme gerne. Og jeg var inde til åbningen af den øh, udstilling, der er i Randers. Det er i Randers, Viborg, Holstebro, Horsens, Æbeltoft. Lemvi, ha, jeg kunne huske hele. Ja. Det er så alle er de okay. forskellige, ikke? Og så man skal jo også ud og køre lidt, og kan man nå to på en dag og sådan. Noget, kan man lige tage en eller anden tur? Og de uh, åbnede alle sammen den 4. februar og lukker alle sammen den 28. maj. Øhm, og den i Randers, det vil jeg sige, det var Begær, og det var Christian Lemmers og en der hedder hmm. Jenny Holzer. Den var ikke, den fangede mig ikke lige så meget, men, jeg, men hele hvis man kunne tage hele den her serie og sige, eller sådan også følelsen af, at man har, man har gjort noget, som, er, som hænger sammen. Og så kan jeg godt lide, at, at ideen om det er netop, Men der, der er de her gamle, gamle dødssynder, øh, som jo engang pegede på alt det dårlige, man kunne gøre. Men hvis man nu tænker lidt over det, er det så rent faktisk nogle ting, der ikke længere er dødssynder, men rent faktisk måske er nogle, øh, nogle blevet så dyder i vores liv? Altså, nogle vil jo, altså, nogen, lige pludselig så sætter man sådan, ej, hårmod er bare skide godt, eller... Det er det jo ikke, når man siger det er på den måde, men ligesom følger mig, der er også nogle folk, der dyrker grådigheden og hårmodet, ja, og, og, og, og, og alle mulige former for selviskhed og narcissisme og sådan noget, ikke? Og lige pludselig kan man da godt blive... Eller dyrker dogenskaben for den sags skyld, eller sådan noget, ikke? Man kan jo godt øh, argumentere for, at det slet ikke er dødssynder længere, og det, på den måde er det jo blevet gentænkt. Og så er der inviteret mm. kunstnere fra hele verden til at... Og, og lave deres bud på det. På Glasmuseet i Abeltoft kommer der to meksikanske brødre og har lavet noget i glas. Det synes jeg også bare vildt nok, om man bare har fundet nogen, der gad at lave noget om dogenskab i ja. glas. Det ja. i ikke noget om Ja. Spændende. Okay. Mm. Ja. Men det, det, det gad jeg i hvert fald godt, hvis jeg kan nå det hele. Hvis jeg en eller anden dag får tid til det, så gad jeg godt ja, lige at køre lidt rundt til det hele. det er det, ja mod mod for måde set uh, regionen lidt. Ja, ja, byer, der ja, ja er, der jeg er, der har aldrig er, været i LMI, så nej, det kunne være er, er en meget fin måde egentlig, at inddrage hele regionen ja. i et projekt, ja, lige lige man præcis. ikke ja. det hele ind på Adros, og det, eller sådan Ja, et, ja. Noget. og måske burde man faktisk mm. have gjort meget mere af sådan, øh, sådan nogle samarbejde og sige, okay, der er syv øh, udvalgte museer, og så kunne det være et eller andet, syv udvalgte børnehaver, eller hvad fandt vi er. Eller man, kunne lave, man, kunne godt, man kunne faktisk godt have lavet mere af sådan noget, når man lige tænker over det. Sådan sammenhængende. Det, sammenhænge, ville, det ja. ville have været i hvert fald, det giver i hvert fald den der, ja, den der sammenhængskraft. Ja, absolut. Hmm? Men øh, hvad hedder det? Ja, så er det det, du glæder dig mest til? Det er i hvert fald det, jeg tænker, jeg har planlagt sådan. Men øh, efter at jeg havde jeg havde et program med nogen, der hedder The Overheard, som er sådan et lydprojekt her i Aarhus med... Øh, med to, øh, to, der underviser her på universitetet i sådan noget lydkunst. Øhm, og efter at jeg havde, jeg havde ham den ene med herinde, og efter at hørte om deres projekt, så har jeg øh, været vildt hugt på at skulle høre noget mere til det. Og det er simpelthen et lydprojekt, der både breder sig ud over nogle koncerter, øh, hvor de har, lavet noget, de har produceret noget lyd, og så har de fået en masse kunstnere øh, her forrige eller sidste weekend, var det Cancer, den der gruppe, Mm. Øh, med ham fra en sengs For eksempel, som var nede på retter at de er retter øh, det her lydprojekt. Men så har de her de har produceret noget lyd, som de her kunstnere er gået med til at implementere i nogle koncerter. Så de tager noget nyt lyd ind i deres koncerter. Det er sådan en del af det. Så er de ude og undervise nogle børn i, at man selv kan lave lyd. Altså sådan der, så der også er sådan pædagogisk. Og så er der, så kommer der vist til at være nogle events, hvor man også selv kan komme og lave noget mærkeligt lyd, og så bliver det optaget, altså så det hele, alt det her lyd, som både børn og voksne og øh, bands laver, bliver optaget og gemt i et form for lydbibliotek. Øh, og man kan jo gå ind og høre øh, afsnittet, ja. <laughs> hvis det er, fordi ja, så, så bliver der sagt en flere. Det synes jeg også er fedt. Øh, og det gad jeg også godt høre. Øh, de havde noget åbning en dag, jeg ikke kunne komme, men der er, jeg tror, hvis man holder øje med Radars hjemmeside, så tror jeg, der er en masse. Det hedder The Overheard. The Overheard, okay. Ja. Fedt. Ja. Det, er sådan, det er nice nok at høre, selvom du beskæftigede dig med det her <laughs> meget, kan vi ved godt, ja. det er enige om. Så du er stadig du er ikke helt fedt op på Fugruerby 17 endnu. Mm. Der, der, der er nok at, Der, der bruge gang med. Ja, ja, ja, præcis. More to come. Der ja. er vigtig meget. <laughs> Men jeg var faktisk ikke til åbningen, var I det? Ja, jeg gik ja. faktisk i optoget. Ja, Ja. Hvad var det? Det var ret det var lidt surrealistisk på den måde. Jeg ja. havde jeg ikke set Aarhus på den måde før. Og det var ret tilfældigt. Jeg havde glemt at jeg havde meldt mig til noget. Det var jeg havde la lavet projekt med nogen, og så var jeg blevet tilbudt så jeg kunne komme og deltage. Så så ville jeg gerne til at melde mig til. Så havde jeg glemt så nogle dage inden så fik jeg en mail, hus du at tilmelde dig bare bare så sådan gud, Ja, det er rigtigt. Og så kom der ned og jeg var bare mig, fordi jeg havde hmm. ikke lige sådan tænkt på at tilmelde andre. Og så muligvis nogen jeg kendte så stod og snakkede lidt der og var ret fedt, så fik jeg sådan en lille bitte båd. Der var to modeller, en hvor man bare og der var uden sejl og medsejl, og de lyser op i det her optog, hvor der var de her kæmpe store vikingeskibe, så, og så gik vi så, jeg gik omkring den første båd øhm, på højre side, og så var hele byen jo bare sådan inddraget på en måde, der var mm. højtaler ned igennem op fra rådhuspladsen, øh, eller hvad hedder det, rådhuset, så altså ned til bedokken, så som, at det hele hang bare sammen, og det var vildt, smukt, jeg skulle virkelig gøre meget for ikke begynde at græde ja. altså, men jeg blev også hurtigt lidt rør, nå, men, rør, nå, men rør, det var man, også um... bare, altså jeg, jeg synes kiggede... det var en stor oplevelse ja. om jeg var nemlig ikke til det fordi at, øh, min, koncer... min kæreste Span havde valgt at lave en lille, øh, en lille øverkoncert imens så... men jeg mm. tænkte også sådan okay, det... igen så fik jeg sådan lidt det det alle er til så overgår det ikke lige helt ja, ja. Ja. men, men, men jeg, var, jeg, så, jeg var glædet mig til at høre om den næste dag fordi jeg tænkte fuck hvis det her det kiggede sig Altså, at du er også det var det, det det det det det Jeg blev sådan uh. helt, fordi når også når man har beskæftiget sig så, så efterhånden nogle år med 2017, så bliver man jo også helt sådan, jeg håber, det at, at virkelig at det går. Jeg håber ikke, at nogen kritiserer det i 2018. Jeg gider ikke at høre om, at nogen synes, det er kikset. Mm. Øh, så jeg håber, det gik godt, og så sad jeg næste dag, jeg læste både på Twitter og på Facebook og alt muligt, og folk de var jo så mega glade, som ligesom du siger, folk var mega rørte. Mm. Helt vildt rørte. Gamle mennesker, unge mennesker, voksne mennesker, alle synes faktisk, det var en mega fed oplevelse. Absolut. Så det var Virkelig, virkelig fedt. Det var også bare fedt at se så mange mennesker komme sammen om det ja. egentlig, folk de hang ud af vinduerne op, ja. og man kunne se lejligheder, og folk de, uh, og ja, ja. alle skulle kigge og sådan noget. Det var bare fedt at se Aarhus på den måde, altså ja. sådan samlet. Ja, også fordi sådan noget er jo svært at gøre, uden at, at det bliver til en eller anden form for, hvad skal man sige, altså det var også det, jeg læste, at der blev beskrevet, at alle, der var plads til alle, både om ja. du var børnefamilie, eller du var et ungt menneske med et par drinks i blodet, eller et eller andet, ikke? Altså det var mm. plads til alle sammen, så det er ikke bare et optog okay hurtigt blive masse unge med øl ja eller præcis en masse, præcis masse men der var der eller var eller noget ikke? meget sådan hvad skal man sige altså ikke noget seriøst men noget sådan lidt sådan i i ja, gode øjne ja. over det fordi det var der var bare sådan en, en følelse en stemning som blev skabt som man bare sådan respekterede det ja sådan meget ja. sådan lidt ærefrygt på en mm. eller anden måde og folk de altså de kiggede på os der gik og var samtidig selv en del af det og mm. det var meget altså det var mega fedt. ja det var det var det var super fint. Og så var det jo også på landets TV det blev også sendt til andre europæiske byer og sådan ja, noget det, så det, det var meget, meget... At ramme den der at der stadig der Sjøret ja, at der, ja. ja, der er den der enighed buli, om, hvad det er, man deltager ja. i. Ja. Præcis. Ja, altså, så det de var... kunne sagtens have blevet ja. Jamen altså, altså, helt Åh, det, helt... oh, det havde bare været en trælstart. Det havde det havde det havde jeg var oprigtig nervøs. Jeg synes jeg synes den måde, de løste det på, var ret fint. Jeg synes, jeg var fedt med de vikingeskibe der på den måde at lave nogle temaer omkring det. Og det synes jeg var meget cool. Man kan sige, man gør det på mange andre måder, men hvordan gør man det bedst ved at ændre folk? Altså, optog er bare... Ja. virkelig samlende, ja. altså det er fedt. Især for, ja. hvis det var en nogen, der stod på en scene og lavede noget, så aldrig har stået sådan... Ja, ja, hvis det var en koncert på TV 2, eller sådan, så vil det også bare være... Altså. Kigge, ja. <laughs> det ville vi ikke også gentænke, i hvert fald. Nej, lige præcis, så det her, det var en måde at se det på. En ja. en måde at se det på. Men ja, så siger jeg, at det har været helt fedt at have dig i studiet, mm. til vores allerførste program. Ja. Det har været mega fedt, og du... Ved, øse bare ud af, med din viden, det er så dejligt At høre en masse om Og så, hvad hedder det, med hensyn til dit speciale Jeg synes da, vi skal prøve, så vi ikke følge op på det Tag ud og besøg dem måske eller kig Det ville vil være sindssygt hyggeligt, fine, hvis I gjorde fine. det Favskov 4. Det kan ja. være det burde den gøre Det er også ja. ja. altså et meget catchy navn Havskov ja, fire, er skor, det ja. skor, de har sådan fire, fire kløver som lærer sloge. Aye, det er det er kreativt. Men det er <laughs> det godt lidt, jeg kan lidt allerede. Ja. Øhm, men det kan bare de har nogle arrangementer, vi kan tage ud til. Men de instrumenter noget, det kunne ja. være meget gerne. Det kunne være sejl. At op på. Det det sige, virkelig, vi kender Cecil, så altså. ja. <laughs> det er ja. bare fedt. Synes, vi ved alt om det her allerede. Ja. <laughs> Ej, det ville være virkelig hyggeligt. Ja. Øhm, så føler yeah. du dig klar til at, at give slip på programmet nu? Ja, det er helt okay. klar. Altså sådan det helt altså klart? Ligesom dengang vi mødtes første gang så jeg, også, jeg var enormt tårlig. Jeg var både virkelig ked af at gøre det, men jeg kunne også bare mærke, at jeg kan ikke... Jeg havde, det er som om, jeg har virkelig har sådan kommet til at brænde mit lys i begge ender med netop at gøre det her alene. Og sådan noget. Så jeg faktisk noget at blive træt af det, før det blev 2017. Ikke nu siger I, at jeg har så meget ivrig lige nu med jeg Nåede faktisk at blive rigtig træt af at lave det her radioprogram. Mm. Øh, fordi det bare... Der skete, ligesom, der skete ligesom ikke noget i det, fordi det bare var mig. Og jeg, tror, og jeg glæder mig virkelig til at se det blomstre. Det har store forventninger <laughs> til jer. <laughs> Jeg regner med, at I skal have tusind lyttere, og I skal omtales siger bisen, og jeg skal se, jeg skal tage yeah, yeah. billeder af jer, alle mulige ting. <laughs> Ej, Ej, yeah. <laughs> så hvad skal, hvad skal vi sige målet? Det er forsiden på JP. Yeah. Ja, på ja også stille roligt. Det jeg synes jeg, er roligt forsiden på JP. Ja. Ja. Ja. Ja. Måske øh, noget dækning af hvad hedder det? studerende revolutionerer ja. 2017's prer. Ja. Ja. <laughs> Rethink. <laughs> Gentænker. Ja. Det. det lyder rigtig godt, men mm. vi er i hvert fald glade for, at overtage programmet. og det er så dejligt, som vi gider Gør det os allers bedste for, ja. at, for at bringe det videre. Og vi glæder os til at se, hvad der skal komme til at ske i 2017. Vi er jo ja. også selv spændende på, hvad der skal ske. I skal jo og opleve skal noget. Sådan. Det skal vi da. Og se, jeg hvad skal der, der skal. Vi skal selv lidt mere ud i, uh, i 2017. Ja, ja nu det, det tror jeg. Nu er motivationen for at skulle gøre det. Ja, fedt, det er præcis. Det er ja. fedt. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I ville komme. Det var ja. så lidt. Det var så fedt. Og det her, det var så 2017, dit radiomagasin om kulturhovedstaden. I dag var værterne Elisabeth... Og, og vores gæst var Cecilia, yeah. som tidligere været på, yeah. på 2017. Tak fordi du lyttede med.